Поїду від дрібниць буденних У лісову зелену повінь. Там дуб високий, як священник, Вже зачекавсь мене на сповідь. У ноги поклонюсь березом, Перехрещуся неуміло, І на трави зелені леза І з радістю на хромлю тіло.